Välkomna till Radio Escape. Er frekvens rakt in i julfantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag min glöggtörstande granne Pavo Hemmingsson. Mm, ja, du känner mig tydligen. Jag sitter alltid redo med ett glas så här dags. Och, eh, det, det var ovanligt träffsäkert må jag säga här men eh, det har du fått vara med om själv också här. Så, så snart det vankas jul så eh, fyller jag på mitt, eh, mitt förråd med så mycket flaskor det, det bara går åt för eh, de försvinner snabbt igen ja. Jo, men man behöver någonting att värma sig med när kylan ligger på och snön eller regnet lite beroende på smattrar eller drar mot rutan. Då, ja, då är det ruggigt, kallt och lite ensligt och mörkt och då är glögg någonting, någonting som kan trösta i mörkret. Personligen tar jag hellre varm choklad om jag ska vara ärlig, men, men vet du vad? Lite glögg skänker en hel del. Ja, om ett glädje så är det julstämning åtminstone. Mm, ja, man blir så varm inom inombords. Man känner värmen sprida sig ur hela kroppen. Och man känner sig så här gussig efter Claes Glögg. Ja det är helt perfekt bara den inte är för söt. Lite härligt kryddig och små så har man hittat hem i, i glöggjungeln där. Så äm, man, man gör sig ju lite besök till, till affären lite mellanåt. För att se vad, vad det finns för nyheter det här året. Och, och se om han hittar några nya favoriter men eh, ja det, det är väl alltid eh, klassikerna man går tillbaka till när det, när det kniper i alla fall men eh, ja, glögg är gott inget ont om varm choklad, det får man dricka om man vill men eh, jag har eh, mitt val gjort här i alla fall Ja men det är bra det för det betyder att jag får ha min varma choklad i fred, du får ha din glögg i fred, vi kan sitta och, och njuta tillsammans och ha det bra och bara, och bara må gott. Och det här är ju årstiden då vi, då vi ska må gott egentligen. Vi hör ju hela tiden talas om julefrid och julemys och allt möjligt annat men... men i regel tycker jag att det är julstök man stöter på och då kanske inte alltid den charmiga typen av julstök utan det är, ja, det är stress, det är mycket som ska hinnas med, man ska fixa med arbetet så att man kan vara julledig, man ska köpa julklappar, man ska ordna julmat, och man ska rimma, man ska packa in, man ska städa etc, etc. oj oj oj det är så mycket att göra. Så ja, lite julfrid där man inte behöver bry sig om allt för mycket. Det, det är vad jag önskar mig i julklapp i alla fall. Ah, det är den perfekta klappen, eller hur? Bara en stund i lugn och ro så att man verkligen får chansen att koppla av och faktiskt njuta av det som han har kämpat så hårt för att komma fram till också. Det är inte alltid man får det. Eh, så, så det här med julstämningen, den, den kan gärna utebli om man inte verkligen kämpar för att ge sig tid för att faktiskt beundra det fina med julen och, och njuta av allt det goda som hör det till så ja som, som vuxen så blir det allt svårare för att hitta den här rätta stämningen så man får kämpa även med det man måste stressa på för att kunna koppla av och hitta tiden att koppla av och det är ett jämn att lägga det där Minst sagt och ja vi är ju lyckligt lottade på ett sätt för vi har ju den här inspelningen vi ska göra och den är ju allmänt accepterad av båda familjerna så vi, vi har ju en, en stund vi kan smita undan, sitta ner och ta det lite lugnt och visserligen spela in och prata film och så vidare men... Eh, Ja, det, det är ju så mycket mysigare att göra det än att eh, hålla på och julstäda, det, det tycker jag i alla fall, men eh, förhoppningsvis så kommer det ju ingen dammsugare eller någonting sådant och stör just nu, men, men man vet ju aldrig, det, det är sådana tider, man har mycket att göra och man får göra när det finns tid. Ja eller hur ja, Jag hoppas vi, vi slipper undan det där nu Men eh, jag, jag tror vi har förhandlat eh, oss till den här tiden där vi har lite, ja, lite tyst och lugnt omkring oss också här så att ja, även andra i familjerna här eh, får en chans och möjlighet att koppla av lite grann för det, det verkar vara så även bortom mikrofonerna här att den här inspelningstiden den har blivit helig för alla för då, då eh, då har man en tid för sig själv då, där man inte kan göra så mycket som man är mer eller mindre tvungen att slappna av helt enkelt. Ja, det, det är kanske en liten välsignelse för alla parter, jag vet inte. Men eh, lugnet brukar infatta sig i alla fall. Det, det är mest om grannar och liknande får för sig att nej, nu ska vi av någon anledning spika upp tavlor eller lägga om rörledningen eller någonting sådant så att det ska bankas och slås. Men ja, det, det får man ta sånt i livet. Men eh, just nu verkar det lugnt, jag kan nästan höra tomtenissarna trippa runt och... Det är, väl, det är väl en bra utgångspunkt för dagens avsnitt. För nu ska vi ju prata julfilm. Eller ja, en julfilm där man försöker göra sig av med julen i alla fall. Ja, inte döda den helt och hållet kanske. Men att eh, och, och slippa undan den lite grann och... Ja, kunna bara fokusera på att dra om sig själv istället. Och det är ju en tanke som egentligen inte är helt fel, men en tanke som inte alla riktigt kan förstå kanske. Nej, och... Det är väl mitt största problem med den här filmen egentligen. Den här fientliga attityden som uppstår mot den här, uh, den här viljan att nej, det här året tar vi och struntar i det här. Vi har firat jul hur många år som helst. Kan vi inte ta en liten paus och bara... Andas, njuta utav tillvaron, göra någonting helt annat. Men nej, det, det vill inte omgivningen. Det, det, är, det är högljudda protester och allt möjligt annat. Och när jag ser det kan jag inte låta bli att tänka. Vad har ni med det att göra egentligen? Vad, vad, en, vad en familj väljer att hitta på. Men ja, det, det ska ju vara en rolig historia med konflikt och liknande. Men, men någonstans kan jag ändå inte låta bli att tänka. Det det... Det är väl upp till var och en? Ja, egentligen är det väl det. Men det verkar inte vara alla som, som tycker det. Och jag, jag vet inte riktigt vad, vad den här filmen eh, har för ståndpunkt i det hela också. För eh, det, det är en film som eh, hoppar lite fram och tillbaka i lägren här. Och eh, som verkar vilja att eh, det är helt okej okay att eh, göra som man vill. Det har inte andra med att göra utan... Man ska bara må bra helt enkelt. Och eh, ömsom så, så tycker den att eh, nej, de som boykottar julen och går emot eh, strömmen på det här viset är några elaka jäklar som förtjänar att straffas. Så... Eh, Ja, var hamnar vi egentligen? Eh, det är någonting som, som vi får ta och diskutera här men eh, ja, jag kan inte annat än att säga att min, min personliga åsikt är ju att eh, ja, var en gör som en själv tycker är, är bra så får man anpassa sig därefter och eh, alla behöver inte göra precis samma saker vid, vid den här tiden heller. Nej, faktiskt inte. Men eh, naturligtvis så är det ju mysigt när det finns någon form av sammanhållning och man har saker gemensamt och saker man kan prata om och fira tillsammans etc, etc och så vidare. Och det är ju jättemysigt naturligtvis. Men om någon väljer att avvika, spelade ja, spelar det så stor roll egentligen? Ja, enligt den här historien så, så spelar det ju enorm roll. Och... Det är intressant för den är ganska splittrad precis som du nämnde där. Den, den drar åt olika håll men den vet inte riktigt vilket håll den hör hemma på egentligen. Och ja, det har sina fördelar, det har sina nackdelar, det har sina... Komiska effekter och det har sina totala magplask. Det är lite av varje och um, det är kanske vad, en, vad en amerikansk julfilm brukar innehålla om vi ska vara helt ärliga. Men det är ju en väldigt specifik film vi har tittat på till den här gången och det är väl hög tid att avslöja. Vad är det för någonting vi har sett? Jo, vi har sett på Christmas with the Cranks, eller Julfritt som den heter här i vårt land, från 2004 i regi av Joe Roth och med manus av Chris Columbus. Och manuset är baserat på en roman som heter Skipping Christmas av John Grisham. och... Ja, jag har inte läst boken, men jag antar att det är ett ganska snarligt scenarium som, som den här filmen. Och... Ja, jag tycker att det är en ganska kul premiss egentligen att man väljer att fullständigt strunta i julen. Nu, nu har vi gjort det här, nu, nu tar vi och gör någonting annat och så, så blir det svalvågor av det helt enkelt. Det, det finns saker man skulle kunna göra utav ett sånt scenarium. Jag, jag tycker att det låter bättre än vad de kanske har lyckats åstadkomma här. Jag har inte dömt ut filmen ännu, absolut inte. Men, men där är mycket mer potential i ämnet än vad man vågar ta upp i den här filmen. Den saken är säker. Boken är kanske mer våghalsig, jag vet inte. Jag är nästan lite nyfiken att plocka upp och titta på den bara efter att ha, ha sett den här filmen. Men eh, det, det, det finns mycket man kan göra med det här Filmen är kanske lite konservativ. Ja, konservativ i, i vissa avseenden och så brutalt överdriven i andra så... Ja, jag vet inte. Det, det är så rörigt det här så jag vet inte riktigt var jag ska ta vägen faktiskt. Men som du säger, idén är kul. Och låta en familj bestämma sig för att inte fila jul i år och sedan se... En snöbollen kommer rullande ner för, för stupet här och, och blir större och större för det blir ju naturligtvis svallvågor på det här, det får effekter som de inte hade kunnat ana och eh, folk ställs emot dem och förstår inte riktigt vad som händer här, där har man en, en seriös promiss som eh, man kan göra någonting riktigt roligt av faktiskt och mm. här så har man ju Tagit så billiga vägar i många fall och bara slagit hårt på den stendumma komiken istället för att försöka göra någonting med historien de berättar här. Utan det, det, det blir så taffligt och, och platt emellanåt, men. Eh, det finns ändå vissa stunder då, då filmen faktiskt kan glimra till lite grann och att de, de får fram någonting som faktiskt känns relevant och som är underhållande. Men ja de ögonblicken, jag vet inte, de är ganska långt ifrån varandra i den här filmen. Jag tror att mycket av det beror på att man har valt flera vägar samtidigt istället för att slå in på ett spår och sen göra ja, det mesta av det spåret. Antingen skulle man ha fokuserat helt och hållet på familjen som säger nej tack, ingen jul. Och sedan kanske det händer någonting inom familjen eller de får någon insikt eller liknande som gör att de, de helt plötsligt får för sig att nej men, vet du vad... Vi borde fira jul. Det är så tråkigt att strunta i det här. Jag menar, det är så glatt och roligt med det. Och så är det panik och roligt hur de försöker få ihop det i sista stund eller så skulle de ha slagit på spåret där familjen väljer att nä, vi struntar i det här och så är det grannarna som försöker uppmuntra dem att plocka upp julen igen att eh, de försöker först vara påträngande och sedan uppmuntrande och så vidare och så vidare och till slut så, så säger familjen okej, okay, vet du vad, det, det här är, är, är mysigt, vi, vi kör på det trots allt men de har valt att köra på båda spåren men inte fullt ut. Och det gör att det blir... <går> det blir två olika filmer som någonstans krockar med varandra. Och inte riktigt vet vilket håll de ska köra åt. Mm, Ja, det, det, är, det är verkligen en fråga om här. Alltså det... <coughs> Vändningen som... som... Christmas with the Cranks gör här känns eh, ganska obefogad. Det ska ju vara en, en liten twist här som gör att allt ställs på sin ända, men det, det rättfärdigas inte riktigt här. För i takt med att eh, vändningen kommer i, i berättelsen så sidosätter man allt man har byggt upp tidigare i filmen. Eh, vad ska man säga Det är som i, i Lord of the Rings Där man får följa sällskapets väg För att få ringen till, till Mordor För att få göra den Men vid Mordors gränser Så kommer de på Nej det här var kanske inte en så bra idé Vi springer tillbaka istället Och sen får man följa deras marsch tillbaka Istället för att få någon direkt upplösning På, på problemet Så jag vet inte riktigt Vad de pysslar med här jag tycker att det känns som att de försöker skapa en ny, ett päron till fassa fyra jul, alltså en, en sån här situation där det är fullständigt kaos, de har en familj som är lite annorlunda, men, men här sprider sig det annorlunda ut i grannskapet också och... Det, det är en kul idé, jag, jag gillar det, jag är svag för den här typen av historier, jag, jag tycker att det är skärmigt och kul, men då ska man ha någonting som fungerar från början till slut. Det ska ju naturligtvis finnas upptrappningar och dramatiska vändningar och så vidare och så vidare. Men det ska kännas som att man, man, man går på ett spår, man följer en kurva. Här känns det som att man, man följer ett par olika kurvor som, som tar slut vid oväntade ställen och som inte räcker hela vägen. Och det är, det, det är väldigt synd, för som nämnt, den här filmen har enormt mycket potential. Historien har det och skådespelarna har också mycket potential, Men men... Det, det, det saknar någonting litet här och det förvånar mig särskilt med tanke på att det är Chris Columbus som, som är bakom manuset här för den kan brukar ju kunna spinna riktig ja, filmmagi men, men här verkar han ha, ha tappat bollen lite eller så har studion varit inne och blandat sig jag, jag vet inte det, det är ingenting som jag har kunnat hitta uppgifter om men men, men det känns ju lite som att det, det är två idéer som har krockat och ingen av dem är riktigt dominant, ingen av dem tar över, utan det, det är lite ja, på den mediokra vägen som, som historien landar. Mm, ja tyvärr för eh, jag filmen verkar vilja ta den mer realistiska rutten och, och eh, framföra en lite eh, sarkastisk bild av julfirandet och, och, eh, och allt som, som följer med det hela och eh, kanske göra narr av eh, själva hysterin kring julen men Samtidigt så, så växlar den ju med den här, som du säger, med parentifarsa-humorn. Där det, det bara blir fullt ös-stå-på-ändan-humor som bara drivs till sin spets och, och lite till. Att det blir så brutalt överdrivet och mm. påträngande. Och, och försöka ta de här två tonerna som man har i filmen och, och trycka ihop dem, det, det blir någonting som skär i mig i alla fall, jag får det inte att fungera tillsammans och Ja det, det är ingen som verkar veta vilken, vilken fot man ska stå på här och var det är filmen ska ta vägen, vad det är de vill få fram, vad det är för känslor som de vill spela på och där har vi nog filmens största problem där att den, den är velig helt enkelt. Den är mycket velig och för all del, man kan gå från realistisk till helt galen per fassa humor om man vill. Men då måste det finnas en, en upptrappning som fungerar i symbios med själva historien. Att, att en situation blir, blir lite obekväm och så blir den lite galnare och så lite galnare och så lite galnare och sen bryter helvetet löst och... Så kan det bli kul. Vet du vad jag kan se. Jag kan se det framför mig hur det skulle kunna fungera. Men, men som det är nu så hoppar de lite fram och tillbaka sådär och kör att. Ja nej vi, vi vill nog vara lite mer realistiska för det, det, det är bättre. Där är så många andra filmer som är galna. Men de här skämten skulle bli roligare om vi är lite galna, men, men, men det är bättre om vi är realistiska. Men, men oj, här var ju ett skämt med visuell humor som, som hade varit bättre om det var galet. Och så hoppar de fram och tillbaka så här och man, man sitter i tv-soffan och undrar, men vänta nu här, vad, var det, vad är det för film jag tittar och egentligen och man lyckas ju även slänga in lite julmagi på slutet hust hust harkel harkel och inget fel med det absolut inte men ehm... jag, jag föredrar när man har en, en klar och tydlig idé om vilken humor man vill ha vilken stil man vill ha och så kör man på det det här hoppandet gör mig bara, gör mig bara frustrerad Ja, det, det, det är svårt att riktigt eh, kunna sjunka in i den här filmen- för man, man rycks fram och tillbaka som, som tittare. och det, det gör mig också frustrerad och, och irriterad- på den här filmen emellanåt. För eh, man, man ser lite grann var man hade kunnat landa- med den här filmen, vart filmen skulle kunna vara på väg. Och varenda steg som de sedan tar- eh, åt sidan från det hela för att göra något helt annat helt plötsligt. För att sedan ja, smyga tillbaka till, eh, till vägen igen och fortsätta. Det, det blir bara påträngande och onödigt. Och det finns mycket onödigt i den här filmen. Det finns saker som fungerar men där är så mycket påklistrat trams skulle jag vilja säga som eh, gör det hela till en mycket jobbigare filmupplevelse. Mm, ja, jag, jag skulle nog säga att den är frustrerande den här filmen, främst därför att den, den har ju alla element till vad som skulle kunna vara en, en riktig julklassiker egentligen. Jag vill inte döma ut den på, på något håll ännu det är alldeles för tidigt, men men den här äh, speciella julklassikon som den kunde ha varit, det är den ju inte. Den är alldeles för splittrad för det, tyvärr. Men det, det finns ju ändå scener och ögonblick som, som är helt lysande i den här. Men frågan är, kommer de tillräckligt ofta för att man ska njuta ut av det eller blir den en seg resa mellan skämt som fungerar, som blandas ut med... Med mediokert nonsens mm, Ja, nej, det, det är någonting vi ska, vi ska försöka ge svar på Men innan vi gör det så är det väl hög tid att titta närmare på en, Vad handlar egentligen Christmas with the Cranks Eller, ja, julfritt om? Jo, för första julen någonsin Kommer Luther och Noras dotter Blair Inte att fira jul med familjen Lair har gått med i fredskåren och kommer att spendera julen i Peru. Tomheten blir total hos familjen Krank när dottern är borta men Luther får plötsligt idén att det äntligen kan göra något för dem själva denna jul. Han föreslår att det ska bojkotta julen och istället åka på en lyxkryssning som egentligen skulle kosta betydligt mindre än att fira en vanlig jul. Nora går motvilligt med på idén men det gör inte samhället omkring dem. Luther och Nora Crank blir genast stämplade som själviska och moraliskt handikappade individer och ju närmare julen kommer desto aggressivare blir omgivningens påtryckningar. Familjen Crank får slåss för sin ståndpunkt i julfrågan och sin rätt att välja att inte fira jul som vanligt. Och som nämnt, det här är en, en jättekul premiss. Alltså jag, jag gillar den här och jag gillar skådespelarna som de har satt på, på alla roller här också. Det är ett, ett väldigt bra skådespelargalleri. Frågan är bara om de har ett material som, som fungerar. För jag skulle vilja titulera de flesta problemen med den här historien på manuset. För det... Det är någonting med dialog, det är någonting med karaktärisering och liknande som, som inte fungerar fullt ut. Jag menar... Vi, vi har ju vårt, vårt par här, Luther och Nora, som, som ska vara vardagsamerikanerna. De som vi alla känner, de som alla har sett, de som är överallt. De är snälla, de är trevliga, de gör rätt för sig, de är generösa och så vidare och så vidare. Men så plötsligt så vill de göra någonting för sig själv och helvetet brakar löst. Och jag, jag får en mysbyskänsla känsla av tanken på det här, men, men sen är det någonting som, som saknas. Och. Ja, jag tror att det är förutom manuset att, att humorn inte riktigt träffar helt rätt heller. Men, men det, det handlar ju om den splittrade uppfattningen om vad som, som ska göras. Hade det varit en helt galen film så hade ju humorn kunnat vara helt galen. Skulle den vara lite så här små, ironisk och sarkastisk, ja, då hade man ju fått fokusera på det. Men, men hoppandet fram och tillbaka. Mm, det bidrar ju också till att skratten blir ömsom. som. Ja lite, lite sega och, och um, halvhjärtade till att ja men det, det där var ju faktiskt riktigt kul ja, och så blir det ju de tillfällen när man tänker var det här roligt för någon överhuvudtaget. Ja, den frågan kan man ställa sig ganska ofta här får jag säga för oh, det, tonen är helt galen i, i humor här enligt mig. Det var inte många gånger man, man fick dra på smilbanden här och ska man se till vad det hela började gå fel så får man nog ta och fokusera ganska mycket på, på karaktärerna här för som jag ser det så finns det inte en enda sympatisk individ i den här filmen som vi får följa i alla fall eh, det är ganska så vidriga personligheter som vi stiftar bekantskap med här på, på båda lägrena av julefejden som uppstår och jag bryr mig inte om de här personerna för fem öre egentligen. Och jag kan därför inte engagera mig i den här berättelsen heller. Och ja, jag har nog ett och annat att säga om skådespelarvalen här också. Men det tar vi lite längre fram. Men alltså åtminstone ha någon som man kan sympatisera med och knyta band till i den här filmen hade gjort en hel del för att få det hela att klicka lite mer men eh, allt filmen verkar vilja göra det är bara framhäva våra huvudrollers mest eh, fruktansvärda personlighetsdrag och alienera oss tittare från eh, personerna på, på duken här så det, det är en film som verkar vilja misslyckas faktiskt det ligger någonting i det faktiskt för eh, det finns väldigt lite i den här filmen för att humanisera de olika rollfigurerna för att vi verkligen ska känna ja, vad de känner. Det, det, det känns lite som att filmen tar för givet att okej okay, vi förstår hur de här känner sig, okej okay, vi vet hur det är att ha ett barn som nu är vuxet och ska ge sig ut i världen och ha inte möjlighet att komma hem till jul och därför så... Ja, blir det inte som det brukar och därför väljer man att gå en ny väg? Nej, det, det är faktiskt en väldigt unik grej som väldigt många visserligen säkerligen kan identifiera sig med, men men jag har inget vuxet barn så att ta för givet att jag ska veta hur de känner, ja nej det, det fungerar inte. Jag kan någonstans föreställa mig men det är inte, det är inte riktigt samma sak. Hade de kanske spenderat ja, intrut eller något liknande till den här filmen att visa ja, gamla familjefilmer eller foton eller liknande som man såg den här familjen om hur mysigt de hade och hur de växte upp och hur idylliskt det var etc etc så hade man ju haft en, ja, en utgångspunkt i alla fall från, från var de kommer ifrån nu, nu börjar filmen med att vi ser Luther och Nora sitta i sängen och vara bedrövade där för att eh, dottern ska resa bort och vara borta väldigt länge det är kanske inte det bästa stället alls nu, nu är jag kanske väldigt klassisk i det intro som jag föreslår men det hade ju gjort ingången lite lättare det är ju faktiskt sant där att det hade kunnat behövas någonting mer för att verkligen bilda sig en uppfattning om, om familjesituationen först och främst och nu, nu kastas sig vi rakt in i, i separationen och ja, jag vet inte, alltså början av filmen annars förutom det, fram till dess att, att dottern försvinner iväg från dem på, på flygplatsen där där har de ändå en, en konstant eh, seriös ton. De bygger upp någonting här. Man får se distansen mellan Luther och Nora i början. Eh, och deras eh, lite oförmåga att, att kommunicera. De är inte riktigt på, på samma plan där. Och... Eh, eh, det tycker jag de ändå gör skickligt i, i hur relationen de emellan etableras i, i filmen här. Och, ja, tyvärr så, så fortsätter de inte så med att eh, vidareutveckla eh, relationen. Utan så snart Blair har åkt iväg med planet här så, så tar filmen... Och, och, Går en annan väg direkt. För då, då kommer överdrifterna här. Och då kommer det här. Överdrivna känslosvallet. Och eh, det här eh, äktenskapsgnabbet. Och allting bara blir för mycket. För snabbt. Och det lilla man har lärt känna. Luther och Nora i början av filmen. Det, det är inte nog för att man ska kunna dels hänga med och dels engagera sig i, i det som börjar hända när det blir mer eller mindre hysteri och, och tokerier på en gång så det, det, det blir en, en ganska trög men kort uppförsbacke och sen så dalar det bara neråt hela vägen i en allt mer hissnande fart med allting som händer och, och tokigheter och annat och ja, tempot är väl det jag vill klaga på där också, att det, det, det är inte så bra sammanfogat det här och rytmen i emellan scenerna där det, det blir så distansierat för mig i alla fall att jag blir väldigt avigt inställd på en gång. Jag kan definitivt förstå varför du känner så för att man, man etablerar en ton och så hoppar man till en annan och så hoppar man fram och tillbaka och ja, ja vi, vi kommer nog att säga det väldigt ofta i det här avsnittet, jag ber om ursäkt för det men men eftersom filmen hoppar väldigt mycket så får vi säga att den hoppar väldigt mycket. Det är, det är ett återkommande tema här, det är, en, det är en väldigt hoppig film. Hade man slagit fast vid en ton och så kört på den hade det varit en helt annan sak. Men nu vill man ha kakan men äta den med och det blir svajigt hela vägen här inte så mycket att det inte går att titta på men, men har man ett uns kunskap om, om manus och hur man skriver och liknande så, så kan man ju inte låta bli att tänka vad, vad är det som har hänt här egentligen? Är det två versioner av manuset som, som har bearbetats och så har någon råkat blanda ihop de där två? Någon, någon krockar med någon annan som var på väg till kopiatorn och alla sidor föll ihop och så blev det ett enda gigantiskt manus istället. Det, det skulle faktiskt inte förvåna mig för, så som du hoppas, så skulle det kunna vara flera författare involverade. Ja, det, det känns absolut inte omöjligt för, eh, som sagt, det, det är ihop klippt eh, och påklistrat på vart annat i all evinnelighet här. Och, ja, ska man börja och se lite grann på på karaktärerna här så gör de det ju inte lättare för sig genom att, att välja ja, en, en riktig skitstövel som eh, huvudrollfigur här i, i Luther Crank som inte verkar ha... Mycket riktigt vett i skallen egentligen och man förstår inte riktigt hur familjen Crank har, har lyckats bli så omtyckta i, i grannskapet på grund av hans bordusa ton och eh, socialt inkompetenta beteende, hans själviska attityd och allt som han kläcker ur sig är ganska småvidrigt om man frågar mig egentligen. och Det det gör mig inte direkt vänligt inställd till den här filmen också. Att det, det, det här ska vara huvudrollen han, vi ska följa genom hela filmen. Och jag, efter fem minuter så, så står jag knappt ut med Karen längre. Eh, så det, det, det talar ju ganska mycket emot filmen. Men till dess fördel så har man i, i alla fall eh, om man ska se någonting positivt på det hela. Valt rätt skådespelare får för att porträttera ett, ett, en riktig skitstövel. <laughs> eh, för man har ju valt Tim Allen här och skitstövel verkar vara hans mellannamn för det, det kan han göra i sömnen tydligen. Jag vet inte om det säger någonting om hans eh, personlighet kanske, vad vet jag. Men eh, ja, rolig eh, skulle jag aldrig vilja säga att, att Tim Allen är och i den här filmen så passar han därför ganska så perfekt in. Vet du vad? Jag ska erkänna att jag, jag tycker ändå ganska bra om Tim Allen. Det, det finns andra filmer som han har gjort som jag tycker är, är ganska småmysiga att titta på. Sen betyder inte det att Karn är en ängel. Definitivt inte. Jag vet att han har hittat på en hel del dumheter och han ska vara jobbig att spela in med och liknande. Men... Jag brukar försöka se till skådespelarinsatserna och han har gjort bra filmer, det har han. Det här är inte en av hans bästa. Han kanaliserar kanske lite väl mycket av sig själv i rollen på gott och på ont. Och med tanke på att han ska vara en riktig grinch i den här filmen så är det kanske rätt val, kanske inte men... Han ska ju vara någon som försöker att eh, vara otrevlig mot allt och alla för att nu har han tröttnat, nu ska han göra någonting annat och så vidare. Men som du nämner, man försöker ändå skapa någon slags verklighet där det här paret har varit väldigt omtyckta och väldigt uppskattade för, för allt de gör och liknande. Och är det den här attityden som vi ser som är standarden då är det någonting väldigt konstigt med den här stan. Alltså, är, är, är det okej okay så länge man är otrevlig på ett sätt som, som de uppskattar, så länge man uppskattar julen? Är det om man är otrevlig och skippar julen som man blir helt tokig? Ja, jag vet inte. Men det, det, det är ju någonting här som inte riktigt stämmer. Jag har definitivt känslan av att hela den här stan tycker om familjen Därför att de har tyckt om julen tidigare. Och det är allt som tydligen behövs. Men jag, jag vill ändå ge Tim Allen en, en liten eloge för att han, han försöker ju bidra med någonting. Jag tror att det är manuset som ställer till en hel del här. Kahn är inte någon, ja, han är ingen superstjärna om vi säger så. Men, men han, han tindrar lite grann åtminstone. Ja, eh, han eh, tillför någon form av liv i alla fall. För eh, Tim Allen verkar vara vid liv eh, när han spelar in filmen här. Så eh, det, det vill jag ge honom. Men eh, alltså Karns eh, förmåga att uttrycka känslor är, är gravt begränsat. I och eh, för sig kanske det inte behövs allt för mycket i Luther Crank här. Så eh, låt gå för det. Och, men eh, ja, jag vet inte. Det, är, det är hans, eh, hans sätt att agera som känns väldigt stelt och eh, forcerat emellanåt. Att det, det, det känns som att det är en människa som, som försöker skådespela helt enkelt. Och eh, det är någonting som eh, gör att jag, jag är lite... Lite mer negativt inställd till Tim Allen men visst det, det finns ett par scener här där han faktiskt försöker vara lite, lite allvarlig som fungerar. Definitivt men när Tim Allen ska försöka vara Tim Allen rolig i den här filmen då, då vill jag helst bara blunda tror jag när han <laughs> drar till med sin lytisk komik och nej uff och fy då, det går kalla i, i ryggraden på mig här det, det fungerar inte för min del. Man kan väl säga som så att scenen där han har varit väldigt fåfäng och låtit äm, ta botox för att se bättre ut och sedan sitter och, och drägglar och det rinner jello ur munnen på honom och allt möjligt annat. Det, det, det är ganska talande för rollfiguren och även väl någon slags äm, symbol för Luther Crank skulle jag vilja säga. Det är väldigt fåfängt, det är väldigt, förfängt, det är väldigt äm, omedvetet och... Där i ligger ju naturligtvis en, en, en del humor men inte tillräckligt för att, att hålla hela filmen. Och då spelar det ingen roll hur bra skådespelar prestation. Det, det är bara... Det är bara fel här egentligen och med tanke på att mycket av historien och dess upptrappning och senare också klimax hänger på Luther så, så blir det ju ett litet antiklimax åtminstone kring honom. Då skulle jag vilja säga att Nora, eller ja, Jamie Lee Curtis skiner desto mer för hon har liv i sig åtminstone, hon försöker åstadkomma någonting. Kanske inte så kul som, som det kunde ha varit. Men, men jag ser definitivt mer liv i Jamie Lee Curtis rollprestation här än, än vad jag ser i Tim Allens. Det är jag vill ju hålla med om. Ja, det, det är väl viss skillnad där och det är på, på flera plan tror jag. Dels så är Nora Crank en, en person som har... Eh, någon, något hinder att gå igenom. Hon har sina eh, tvivel inför det här med att och skippa hjulen och eh, hon har bekymmer med att hantera situationen eh, under filmens lopp och allting blir bara mer och mer skrämmande och stressigt för henne ju mer eh, omgivningen börjar protestera mot eh, det de håller på med och... Det, det ger ju henne någon sorts human aspekt i alla fall. Man känner mänskligheten i Nora och hon, hon får en, någonting att göra i den här filmen i alla fall. Utom att springa omkring och fåna sig. Men tyvärr så har de ju verkligen drivit upp vissa av hennes personlighetsaspekter till ett en obscen nivå eh, och drivit hennes känslosvallningar till sådana extrema nivåer att det, det blir löjeväckande och så långt från roligt att det, det blir nästan sorgligt istället. Eh, så det är mycket pendlingar med, med några i den här rollen tycker jag men visst, Jamie Lee Curtis hon gör ju absolut allt vad hon kan för att sätta sin prägel på rollen här och, och kanske försöka tona ner lite av de, de mer absurda aspekterna i Nora men ja, de består ju tyvärr ändå men det, det, det finns betydligt mer att göra med den här rollfiguren och eh, det är även en, en bättre prestation här det, det, det håller jag med om. Jag tror att mycket av problemet det är att um, Luther som rollfigur han, han spelar bara en ton hela tiden. Han är motvals. Han ska inte göra som, som de brukar. Han, han ska protestera mot allting. Medan Nora är lite mer flexibel. Hon hoppar på ett positivt sätt mellan att vara ja, glad över att få göra någonting annat och slippa undan allt störk Samtidigt som det finns en längtan där att, att faktiskt göra allt det där. För även om det är jobbigt, även om det är stökigt, även om det är påfrestande, så finns det en tillfredsställelse som hon tycker om att få. Och att se alla grannar och vänner och kollegor och liknande njuta av ja, deras julfest och deras julfirande och så vidare. Det, det finns saker där som hon njuter enormt mycket av. Och när då Luther har. ...har fått henne att gå med på att de ska göra någonting annat... ...ja då, då slits hon mellan de här känslorna... ...och det kräver en bra prestation för att uppnå sin fulla potential... ...jag ser definitivt att Jamie Lee Curtis är där och kan nå sin fulla potential... ...men dialogen är klumpigt skriven... Hur man är som sagt över hela kartan och vet inte riktigt vilken inriktning den ska gå på... Jag tycker att hon klarar den mer realistiska stilen med sarkastisk humor. Jag tycker att hon faktiskt klarar av de här galna segmenten där hon är mer eh, slapstick-orienterad. Men man kanske skulle ha valt en av inriktningarna och kört på det som sagt. Ja, fast. Eh, alltså, i det här fallet så. så eh utvecklas den här rollfiguren mer och mer åt ett visst håll ju längre filmen går så eh, Nora håller sig ju i och för sig ganska så konsekvent med filmens eh, överliggande ton för tillfället i alla fall eh, så det kanske är någonting men eh, ja och, och försöka Eh, fokusera på, på något med den här rollfiguren har nog eh, varit en, en klar fördel även om eh, som du säger det, det fungerar relativt väl å, åt båda hållen mycket för att eh, Jamie Lee försöker vara så realistisk som möjligt även i de mest absurda situationer hon befinner sig i eh, så det kan jag ändå uppskatta till en, en, en, en viss gräns i alla fall. Och ja, när, när det väl blir allvar av det hela, det, det är då både Nora Crank och, och Jamie Lee Curtis lyser som bäst där hör de hemma. Det, det är ju det, det moraliska ankaret i den här filmen, det är ju hjärtat i filmen och... Ja man, man ser ju hur mycket Nora älskar julen men hon kan inte riktigt stå ut med den när, när hennes dotter slutligen har, har försvunnit och det kommer att bli så tumt och kunna göra någonting annat. Ja det är klart hon eh, tänker lite grann i de spåren och låter sig lockas in i, i den eh, idén som Luther har men den inre konflikten sätter ju igång och grämer i henne här och hon vet inte riktigt hur hon ska göra för det är ju så mycket hon måste avstå och så mycket hon brukar göra för andra vid den här tiden som hon nu inte kan göra mer och hon är ju verkligen en människa som är öppen och hjärtlig och vill hjälpa allt och alla och... När hon mer eller mindre tvingas att avstå från det så skapar det ju ett ännu större tumrum i henne. Så att det, det, det finns ju aspekter här som eh, har en viss tyngd ändå tycker jag. Ja, tveklöst. Problemet är bara, och det har inte med Jamie Lee Curtis att göra alls, det är ju att hon har ju ingen utvecklingskurva för den här filmen därför att hon står på en plats när filmen börjar och sedan så intalas hon till att ja, vi struntar i julen och sedan sker twisten som gör att vi måste fira jul trots allt. Då hoppar hon ju snabbt in och är den som tar tag i allting och försöker styra upp det och det händer ju en hel del saker där naturligtvis. Men vi ser ju inte henne utvecklas, vi ser henne bara använda den styrkan som redan fanns där. Visst, jag är villig att erkänna att det kanske är en, en viss utveckling men inte alls den som vi är vana vid att se i en sån här film. Den utvecklingen ska ju ligga hos Luther som ska inse... Ja, men det här med julstämning är väldigt viktigt. Det här med känslan att, att ta hand om andra och dela med sig och vara generös. Det är väldigt viktigt. Men jag tycker att det är så underspelat faktiskt. Att det, det känns inte som att någon lär sig någonting. Det är mer att han, ja, som, som ett, ett grinigt barn, tvingas dela med sig av sina leksaker på slutet. Det det, det känns inte som att han lär sig någonting om jag ska vara helt ärlig. Jag vill inte avslöja vad det är som händer. Men visst, den generösa handlingen som han ska visa där, den känns inte genuin. Det, det är samma sak där, den känns som att den står i manus, rollfiguren tvingas till det. Men det är inte för att han har lärt sig någonting utan det är bara för att filmhistorien kräver att det är så här det ska sluta. Ja precis, alltså den är inte alls motiverad i den här filmen, det finns ingenting som direkt leder upp till den punkten eh, så att nej jag, jag håller med, det, det finns ingen utvecklingskurva och det, det gäller för samtliga rollfigurer i den här filmen. När filmen är slut så står de på precis samma plats som när filmen började har egentligen inte hänt ett skvatt med dem som personer i den här filmen och visst ja det ska vara en eh, kanske lite smådomrolig komedi men eh, det, det ska ju ändå eh, hända någonting med, med rollfigurerna gärna i även en sådan film till en viss mån i alla fall och inte bara stå och stampa som eh, samtliga karaktärer gör i den här rollen. Nej, alltså det, det, det känns lite bortkastat faktiskt. Här finns utrymme för intressant utveckling. Men ja, rollfigurerna får inte göra det. Skådespelarna får inte göra det. Vi ska börja och sluta på samma punkt. Och ja, det är en enorm förlust. Och det, det är synd om Jamie Lee Curtis. För som sagt, hon kan det här. Hon gör det väldigt bra. Och hon hade kunnat gjuta in ännu mer liv i den här rollfiguren om hon hade fått det. Nu är inte du särskilt förtjust i Tim Allen. Jag uppskattar honom för vad han kan göra. Men ja, det här är ju inte hans bästa roll. Den är inte bra skriven. Den är inte bra jord Och skådespeleriet blir därefter också. Jag menar, man kan inte göra vad som helst om inte manuset innehåller någonting att arbeta med, tyvärr. Och... Ja, den största besvikelsen egentligen, det måste jag säga, är, är den lilla grannskapsgestapen som finns här. Den här lilla julgalningen som, som jagar alla familjer och ser till så att, att den rätta julstämningen finns. För då har vi ju någon som kallas för Frommeyer, eller Vic Frommeyer, som spelas av Dan Aykroyd. Och... Den här rollfiguren, han omtalas som någon man är rädd för. De gömmer sig för honom i deras eget hem för att de är rädda Och han kanske ser oss genom fönstret. Det ger ju bilden av att nu kommer det att komma någon som är extremt sträng, kanske lite militärisk, som, som har någon slags dille på julen och så fort någon avviker då blir han hela aggressiv. Det är den bilden jag får. Och det är också det intrycket vi ska få när vi ser honom första gången för då ser han nästan lite obehaglig ut. Men sen blir det väldigt mjäkigt och gnälligt och en, inte alls den bilden som de har byggt upp så det, det, det, är, det är en figur som inte heller riktigt vet vilket ben den ska stå på. Och jag gillar den Ackroyd. Den här Kahn kan vara extremt rolig att titta på. Inte bara för sitt skådespeleri, utan Kahn är ju helt galen på många sätt och vis. Och jag gillar excentriska människor på det sättet. Men alltså, samma sak här. Filmen vet inte vilket ben det ska stå på. Den försöker göra både och. Men de här två rollversionerna, de är oförenliga. Ja, alltså... Den här Vic Fråmeier, alltså, Det jag vet inte riktigt eh, vad va, va hans plats är i den här filmen. När eh, man, man blickar tillbaka och, och, och tänker igenom på det hela. Han är ju symbolen för, för gemenskapen här, för... Eh... Ja, man, man skulle kunna se det som eh, kapitalismen kontra kommunismen i den här filmen också. och ja, Jag vet inte, jag, jag försöker desperat att finna mening i, i Christmas with the Cranks. Men eh, Vic Frommeyer, han är ju en påstridig herre som verkar vara, som du säger, en, en gestapo-kille som ska ha allting på sitt vis, grannskapet ska se exakt likadant ut och alla ska dansa efter samma pipa och kommer det någon som försöker hävda sin individualism så ska de banna mig veta att de lever. och Där finns det ju absolut uppenbara tillfällen för konflikter i och med The Cranks här och deras beslut att inte fira jul och det leder egentligen inte till någonting heller. För eh, Frommeyers påtryckningar de har ju ingen effekt- tills dess att eh, det plötsligt eh, blir en twist i berättelsen- och ja, julen ska komma tillbaka i familjen Cranks liv igen. Och eh, då har ju Cranks eh, förlorat- sin, sin kamp först och främst de ger med sig men äh, Frommeyer står ju inte som segraren här utan äh, han går ju direkt från från fiende till att bli en ja, bitter allierad äh, också i, i i slutdelen och ja, jag vet inte det, han som person känns väldigt Oetablerad. Han har bara en eh, typ av, av eh, personlighet som han, han, han visar upp. En nivå av sin, eh, sin persona här. Och det är allt de spelar på. Han är väldigt platt och tunn och de gör inte mycket med eh, den här eh, fienderollen rollen antagonisten i, i eh, Christmas with the Cranks man hade haft sådana gyllene tillfällen och eh, kunna göra någonting med den här eh, elektriska spänningen mellan de båda lägren men det händer aldrig någonting här och helt plötsligt så står alla på, på samma sida igen och då vissnar filmen helt och hållet för då finns det inte något, något direkt som står på spel heller det, det finns inget hot och fara och, och tala om längre så där vissnar ju hela dramaturgin i filmen eh, på grund av det hela men Ja, plats som det är så, så fyller det delvis en, en funktion i alla fall. Och den Ackroyd han, han gör ju kanske inte allt för mycket med den här rollen. Men eh, han har ju fortfarande lite pondus, den här killen. Och han har lite grann att komma med. Så att det, det är inte helt så att eh, det stryker mig mot hårs här. Men alltså det, det är så andefattigt. I den här rollfiguren och ja, jag hade gärna vilja väl säga mer av, av Frommeyer och, och den här stundande kampen mellan julägrarna. här. Nu när jag sitter här och funderar så, så får jag en liten uppenbarelse- över hur den här filmen hade kunnat vara- och det hade förmodligen blivit så mycket bättre. Säg att vi har samma skådespelare i rollerna som Luther och Nora och Frommeyer. Luther och Nora har bestämt sig Vi ska inte fira jul. De ska inte resa bort, de ska vara hemma. Men de vill ha en, en, en tillvaro som är lugn och utan allt som har med julen att göra- de spelas straight, de har humor men det är med sarkasm och, och humor och liknande. De håller det galna på ett minimum. Säg då att vi har Frommeyer som blir upprörd över att de inte tänker fira jul. Och det tänker han sätta stopp för. Han tänker tvinga dem att se meningen med julen. Här kan vi få in galen humor. Här kan vi få det vansinniga. Här kan vi få nästan en, en krigisk inställning där han exempelvis i smyg sätter upp julgrans belysning på, på deras hus när de ligger och sover. Så när de kommer ut på morgonen så, så ser det ut som ja, ett tivoli med all belysning. Och, och paret blir jätteupprörda och så blir det mot på det sättet det hade kunnat bli jättekul. Jag menar de är redan inne och snuddar vid den typen av humor när de försöker använda vapenbaserad julsång på, på olika sätt och vis i den här historien. Sånt hade kunnat bli jättekul om det hade använts på rätt sätt. Jag tror med den Ackroyd i den här rollen att de hade kunnat få en är nästan ett päron till fassa nivå på det här om, om han stod för det galna och de andra stod för en mer realistisk approach. Då hade man haft båda stilarna men det hade varit fokuserade på specifika rollfigurer och situationer. Ja, det, det hade varit ett sätt att gå. Man eh, hade även kunnat göra eh, Frommeyer till mer av, av julens ande i den här filmen som betydligt mer vänskapligt och, och hjärtligt eh, försöker eh, visa eh, det trevliga med julen och... Eh, driver Paret Crank mer och mer till, till vansinne så att eh, våra protagonister med filmens gång mer eh, utvecklas till, eh, till, till bovarna i, i dramat här och det är de som tar det med till den, den krigiska nivån man hade kunnat göra eh, mycket med det, med det man har här mm. eh, men ja det, det blir mer av ett mishmash eh, en, en väldigt soppa eh, istället och jag vet inte hur mycket humor Frånmeier egentligen står för i den här filmen för Aykroyd spelar det här verkligen straight. Han kör stenansiktet fullt ut hela tiden och jag vill inte minnas att han har någon direkt komisk scen i den här filmen inte heller så det är eh, ingenting de, de ens försöker göra med, med Fromire utan han ska bara vara där hotet i horisonten och ingenting mer än så tydligen. Ja, tyvärr alltså han, han har så mycket potential den Aykroyd som skådespelare har väldigt mycket potential men Ja, man, man fullständigt förbiser den och använder ingenting. Och, och det ger ju också ett väldigt taffligt slutresultat tyvärr. Ingenting som jag hänger upp på honom. Han gör vad han kan med det lilla han har, vi har sett honom i annat. Vi vet att han kan. Men som det är ja, lite småvisset. Det, det måste vi ju säga. Och småvisset, ja, det är hur jag skulle vilja beskriva det visuella i den här filmen också. För det är inget speciellt alls. Alltså det här är så standard när det gäller kamera, filmvinklar, bild och allting annat. Det ser ut som, ja, de flesta julfilmerna, kanske lite sämre då för det finns väldigt mycket uppfinningsrikedom man kan ha i en julfilm men, men den här känns ganska förutsägbar ganska enkel både när det gäller kamerarbete, bilddjup redigering och, och allting, det sticker inte ut på något sätt det, det är nog den mest mediokra julfilm jag har sett på länge just på, på det visuella planet Mm, ja, det enda som ä, sticker ut är att ä, allt det visuella känns så väldigt konstlatt tror jag. Det, det, det känns som en film som man har ä, spelat in på bakgården i, i studioområdet och, och byggt upp sina fejkade scener och ä, bostadsområden och annat. Så ä, bara spelat in här, det, det, det känns inte äkta i, i bilderna och... Det, det blir bara mer och mer påträngande Den känslan tycker jag Ju längre filmen går också Det, det är inget dåligt foto Egentligen här Men som du säger Det, det är inget som är utöver det vanliga det, det är väldigt standardmässigt här Och ja Man gör inte mycket med Att, att, att försöka få filmen Att stå ut visuellt man verkar vilja lita på att komiken i filmen ska vara det som gör att filmen står ut och ja det var kanske inte det bästa valet i världen att göra här lite mer visuell flärd hade kunnat göra Upplevelsen bättre. Nu är det som du säger mediokert. Allt ifrån kamera, klippning, specialeffekter, rekvisita, scenografi, ja, allt möjligt. Det, det, det, är bara, det är bara standard. Jag skulle vilja säga att det mest färgglada i den här filmen som vi får se det är Tim Allen när han har varit och solat solarium för Jesus vad mycket färg han får och det, det är nog det starkaste vi ser i den här tyvärr. Men ja, alltså det, det är inte illa på något sätt, absolut inte. Men det är lite tråkigt skulle jag vilja säga. Funktionabelt men tråkigt. Och det är synd för som nämnt, det finns väldigt mycket potential här i jultemat. I allt som hör det till, i alla färger, dekorationer, ljus och allt möjligt. Lite spännande kameravinklar, lite spännande bilder sammanklippt med handlingen. Alltså det hade kunnat bli riktigt, riktigt mysigt. Men nej, det, det, det hålls på en, på en enkel nivå och det, det ser ut därefter också. Inte uselt, men inte särskilt kul heller. Det är väl en bra sammanfattning av, av själva filmen som helhet också egentligen. Så... Eh... Rent stilistiskt och berättarmässigt så, så verkar filmen gå hand i hand. Så att de har kanske haft ett, en, en tanke med Christmas with the Cranks i alla fall. Så att vi ska göra den mest vardagliga medieokra filmen som vi, som vi bara kan som inte väcker någon uppmärksamhet och som bara folk kan titta på och gå härifrån helt enkelt. Ja, det känns nästan som att någon har slagit ett vad någonstans och någon har tvingats att göra en film de inte alls ville göra. Men ja, alltså visst för all del, all annan julfilm slår ju väldigt hårt på det visuella och på färger och liknande. Så de ville kanske sticka ut med att det här är en realistisk julfilm, så här är det på riktigt. Grått och dassigt och tråkigt och stämmer kanske till viss del åtminstone men jag tror inte det är det som folk går och betalar pengar för att se på film. Det, det, det är någonting där som inte stämmer riktigt, tyvärr. Men ja, vi har kanske gett en ganska bra bild av vad vi tycker om den här filmen men det är ändå dags att summera den och det har varit ganska hårda ord här ändå- så vi får kanske säga att den får väldigt många hårda klappar utav oss. Ja, jag vet inte om den, den kommer att få några glödande kol i julstrumpan i alla fall- men ja, det blir nog inte drömklappen heller. Men ska man sammanfatta den här filmen så... Ja, jag måste säga att alltså, jag vet inte vad det är den här filmen egentligen vill säga- till en början så, så verkar vi bjuda på en, en mörk komisk skildring av det amerikanska samhället och dess individualism kontra grupptillhörigheter. Men ja, det är ju inte vad, vad andra halvan av filmen presenterar för plötsligt vänds allt på sin enda och julen och samhörigheten. Det är, är det som blir det centrala i berättelsen. Och... Ja, jag förmodar att det är tänkt att vara en twist där omständigheterna med ens förändras och, och Cranks tvingas att omvärdera sin situation. Men varför? Vad fyller det för syfte egentligen? Och, och hur gagnar detta filmen? Det känns som att, att, att filmen med ens underminerar precis allt som har hänt tidigare och den resa som vi har varit med på. Och på ett sätt så ja, jag kan jag tycka att det, det, är, ja, det är en oväntad vändning som man kunde ha gjort någonting roligt med. Men istället så, så blir Christmas with the Cranks till den mest vardagliga julefasch som man kan tänka sig. Den är så, så smörig, sockersöt och konstlad på en gång att man, man bara ryggar tillbaka. Och... Om detta skulle vara poängen så förstår jag den faktiskt inte. Och filmen verkar inte heller förstå vad det är den vill säga. Berättelsen ställs med ens på, på kollisionskurs med sig själv och resultatet det, det blir så brutalt, kaotiskt och, och motstridigt att jag helt slutar att fundera på om jag ska skratta eller gråta och helt enkelt bara stänger ner och blir totalt likgiltig det finns ju trots allt en idé här någonting som hade kunnat utvecklas till en, en rolig och intressant julfilm men man har valt att gå en helt annan väg här och jag är helt enkelt inte road av det jag får se manuset gör mig smått förbannad, skådespelarna är nog inte det rätta för de här rollerna och bilderna är det mest konstlade studioproduktions eh, bilderna vi får se, nej fy fan det här är inte en film för mig tror jag, jag får ingen julstämning här och jag får ingen mörk julrebellisk antifilm heller jag får bara ett, ett mjäkigt mellanting om den här filmen hade varit en, en människa så hade den definitivt fått ett besök av Krampus som straff för, för dess val här i livet Oj, det var det var hårda ord min sann. Jag jag vet inte riktigt om den förtjänar att få besöket av Krampus faktiskt, men Christmas med The Cranks är en besvikelse på så sätt att det, det är både en historia och en film med enormt mycket potential. Alltså, det här kunde ha varit en av de, av de riktigt stora julklassikerna. De som man, man måste se varje år för att annars är det inte, annars är det inte jul helt enkelt. Och när man vet det, när man ser det då. Då känns förlusten desto större. Allting finns här men man måste välja en specifik inriktning. Man måste välja vilken typ av humor och man måste kanske byta ut lite av skådespelarna här. Nu är det väldigt många som jag tycker om men för all del där är det nog andra som hade gjort vissa av rollerna bättre. Men trots det så, så finns det någonting här som ändå hade fungerat. Kanske i händerna på en bättre regissör. Kanske i händerna på en manusförfattare som inte verkar ha gett upp. För jag vet inte alls vad Chris Columbus håller på med här egentligen. Det är mycket möjligt att det är så här det är i referensmaterialet. Men alltså då borde man faktiskt ha gjort om det och gjort det bättre för... Eh, jag är besviken på den här filmen. Det är väldigt, väldigt, väldigt länge sedan jag såg den. Och när vi satt och diskuterade vilken julfilm vi skulle ta upp så dök den här upp i listan. Och vi tänkte, varför inte? Det kunde ju varit kul. En film om någon som återfinner nöjet med att fira julen. Och ja, det finns där men ändå inte. Alltså... Skuddespeleriet är okej, okay. lite väl mediokert, bilderna är som sagt inte alls särskilt bra, de är väldigt standard och manuset är en enda stor röra. Men med det sagt så skulle jag ändå påstå att Christmas med The Cranks är en sån där julfilm som man kan titta på emellan dagarna för att fördriva tiden när man ligger i matkoma efter all julskinka och allt möjligt annat man har stoppat i sig. Den är harmlös, den gör inte mycket väsen av sig och ibland är det den typen av film man är ute efter, särskilt vid den tiden på året. Men som nämnt, jag hade hoppats på någonting betydligt mer, jag mindes den mycket bättre än vad den var och det gör mig besviken och gör att jag inte kan rekommendera den. Nej, det är nog svårt och jag vet egentligen inte hur harmlös den här filmen är. Det är, det, det, det är en, en film som faktiskt kan orsaka en hel del skada faktiskt. så Jag, jag vill nästan varna för den här rullen om man inte är, är medveten om det, det kaos som, som finns i den. Det är kanske för dem som är filmiskt känsliga som, som du och jag är. Vi som tittar på film på ett helt annat sätt än vad gemene man gör. Och för all del en varning utfärdas. För de flesta andra tror jag att den, den går ganska obemärkt förbi och, och det är väl tur för. Det vore ju synd om den fullständigt förstörde julstämningen för alla där ute. Nu finns den, men den gör inte mycket väsen av sig. Tur är väl det. Det finns bättre julfilm. Titta på den istället. Ett Perron till är till exempel galnare och bizarrare. Men jag undrar om den inte skänker mer humor åtminstone. Hur mycket jag än kan spyga alla över även ett peron till farsa, så, så finns det i alla fall något där som kan... Locka ett litet fniss ur mina läppar i alla fall, min sån är le lite grann och det är någonting som görs med viss, viss mått av, av hjärta och värme i de där filmerna emellanåt så ja, det, där finns nog betydligt mer att hämta i alla fall, det, det får jag hålla med om. Men om vi lämnar allt vad julfilm heter för tillfället och istället ser vad vi har framför oss. För nu är det ju dags för lite julmus för oss alla och jag är nyfiken. V vad händer för dig? Ska det bli julbord och julmus eller tänker du eh, kränka till det lite grann? <laughs> Nej, ja, det, det lär bli lite sedvanligt eh, julfirande eh, i alla fall. Det blir kanske inte allt för mycket festlighet av det hela för jobbet kallar och vi är inne i en kämpig period vi som har med handel att göra. Så där har jag lite begränsade möjligheter att njuta av julen men när vi tar oss in i det nya året då kanske jag får lite, lite chans att koppla av och njuta av julen även jag tror jag. Du kommer fullständigt att stänga av efter mellandagarna och nyårsafton. Där har jag en känsla av att vara helt, helt omöjlig att nå. Hur många meddelanden man än skickar, Pavo kan inte nås. Han, han finns inte. Den här abonnenten är helt utslagen. Mm, ja, det, det finns en viss risk. Ja. Du, du har känt mig ett tag så du vet vad som kan hända kanske. <laughs> ja. Men eh, ja. Hur är det själv Dani? Har du eh, någonting spektakulärt i, i faggorna under julen eller du ska bara smälta in i allt det, det glittriga, gussiga, söta och härliga som julen innebär? Jag tror att det blir lite smälta in i allt det söta och gussiga för, för det blir traditionell jul med familjen och nu är det små barn som har kommit in i, i familjen här också så nu återgår det till, till det här med tomte och glitter och mys och det, det är jättetrevligt och jättemys det ser jag verkligen fram emot men Annars så tror jag att jag ska försöka ta det så lugnt det bara gå. Jag äm, har också haft en hektisk tid, det har varit mycket att göra och det har också varit intressant att jobba på distans som vi säger så. Det, det blir stressigare än vad man tror men, men nu börjar det bli dags att, att bromsa lite, att sakta ner och försöka njuta lite av tillvaron. Så jag, jag försöker hålla det på en, på en lagom nivå, men lite skinka, lite julklapp, lite familj. Det behövs för att man ska må gott, men, men sen loggar jag också ut. Mm. Ja, det tror jag vi båda behöver lite grann, och bara stänga ner en stund och få chansen att hämta andan lite grann, och, och hitta Hitta tillbaka till oss själva efter all stressen här för man kan lätt förlora sig själv och inte veta vad, vad man ska bli av till slut så vi behöver den här pausen och nu har vi kanske lite tillfälle till slut att kunna hämta andan så jag tycker vi tar den båda två ja. Det ska vi definitivt göra. Men innan vi får stänga ner helt och hållet så, så ska vi ju faktiskt ha en liten avrundning av året. Vi ska ha en liten, en liten återblick nästa vecka och det ser jag faktiskt fram emot för... När man har gjort ett helt år med poddande så har det ju hunnit hända en hel del och det är spännande att se tillbaka, det är lärorikt att se tillbaka och diskutera vad som har gjorts, vad som bör göras, vad som kunnat ha gjorts annorlunda och eventuellt saker som man kan göra mm, på ett annat sätt i framtiden. Ja det, det har varit ett, ett speciellt år i år med, med mycket som har hänt både i, i poddandet och bortom poddandet så eh, det, det, det finns nog en del att prata om skulle jag kunna tro ja. och mycket film har vi sett och mycket film har vi pratat om och ja, jag får se vad, vad vi har dragit för lärdom av det hela egentligen det, det är dags att sätta sig ner och fundera på det tror jag. Ja, nu ska vi kanske inte lova bort för mycket. Att vi, vi kommer kanske inte att dra de allra största slutsatserna. Vem vet. Vi får ändå utgå från att vi sitter i halvmatkoma och är lite slöa efter allt julfirande. Men, men vi kommer att komma tillbaka och ha en liten special innan det är dags att äh, ha lite riktig julledighet. Och. Mm? Ja, jag tror att vi kommer att ha ett kul avsnitt även om vi inte pratar om någon specifik film. Nu blir det att prata om all film istället och mm, det kan bli spännande och kul det också. Men det, det återstår ju att se om vi, om vi överlever den sista strapatsen av julstress här. Det, det kan bli tärande, vi vet inte om vi klarar oss men det, det återstår ju att se. Ja, överleva ska vi nog göra i en form eller en annan. Vi får bara se i vilket tillstånd vi är när det väl är över. Ja, vi är kanske alldeles överglada eller helt utpumpade. V vem vet. Men, men inspelning ska det bli. Vilket skick vi än är i. Så får ni ta oss som vi kommer. Men eh, fram tills dess så önskar vi er alla en riktigt, riktigt god jul. Och en god jul till dig min kära vän för att du alltid ställer upp och sitter här och pratar med mig. Jag, eh, jag hoppas att Tomten har något riktigt fint åt dig. <laughs> ja, du den. Jag, jag önskar mig inget annat än eh, ro och fri till jul. Men eh, god jul på dig också. Stort tack för eh, den här tiden nu. Och ännu en höst har gått till Tillsammans och ja vi har fortfarande skoj när vi sitter och spelar in så det här gör jag med, med största nöje och god jul till er allihopa där hemma nu också och sköt om varandra och se på en hel del film det mår man bra av. Ja, det är ju faktiskt en perfekt tid att sitta ner och njuta av lite film. Bara man har fått sin julskinka färdig eller vad man nu vill ha på sitt julbord och alla paket inslagna, då, då ska man unna sig tiden att bara sitta ner och njuta. Så det uppmuntrar vi er. Alla att göra, julfilm eller ej, må gott, njut och vila så strålar vi samman i dagarna för en riktigt mysig liten årsavslutning. Men eh, tills dess så vill vi önska er alla en riktigt, riktigt god jul. Så hörs vi snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Pavel Hemmingsson. Och du har lyssnat på Radio SK.